Bona tarda, bona tarda a tots amics i amigues del programa Aires de Cultura, benvinguts. Bé, avui anem a, a parlar d'algú dolç. Algo dolç que abans, abans, no existia en aquest mes. No existia. De què parlo? Dels torrons. Els torrons ara en podem comprar a tot arreu. Un supermercat, una pastisseria, una confisseria, molts llocs hi ha turrons. Abans, jo me'n recordo, que els turrons pràcticament eren només per Nadal, però ara no! Ara en veu a tot arreu i de tot tipus de classes. Absolutament de tot tipus de classes. Els turrons són els postres més típics de les festes de Nadal, això segur. No, no, és, que és, és així, tal com són. I, en realitat, són aquestes dates, o sigui, per Nadal, les úniques no són de tot l'any. Perquè abans sí que eren només les úniques dates, però és que ara és a qualsevol moment del dia, vols portar un detall a una persona i li portes un turro perquè com que tens el de xocolata, el de ballana, el d'amella, el de confitura, el de, el de, el de, el de, el de. torró, la base, la típica base, és la mel i el sucre, barrejades amb amelles. Això seria el típic i típic torró. ¿vale? Però aquesta fórmula, que és la clàssica, s'han nde incorporant altres productes avui dia, de tots tipus. Què diria jo, doncs? amb pau, amb coco, què més? Amb xocolata, amb fruita. És el que dic, ja de tot, absolutament. Actualment, en el mercat hi trobem sense cap problema, és que no sé oh, diu, que tinc que anar a la pastisseria o no calcaix la pastisseria si tens aquí al costat els supermercat segur que n'hi haurà sense cap problema Torrons baixos en sucre, si vols O Aquest dir baixos en sucre Per què? Pues que si és una persona diabètica pues Pobreta, que pugui menjar igual Però poden seguir en una dieta Torrons, ara També se'n consumeixen a França, a Itàlia Hi ha països que no en tenen Però ja hi, hi ha molts països que en tenen Perquè s'està copiant Abans, quan t'escrivies avui dia no t'escrius quasi tot ho fas per ordinador o per mòbil però abans escrivies una carta i deies per Nadal, els felicito, i els enviaves per correu un torró perquè ells no en tenien però és que ara també tenen potser no són exactament iguals però tenen torró aleshores en realitat o sigui, els turrons són uns pot postres, perquè són postres no és pas primer plat, del poble àrab. Els primers que ho van fundar van ser ells i a través dels àrabs van arribar a molts llocs d'Europa dic molts perquè n'hi ha alguns que no ho tenen per tant tampoc són tots si per cas ho han agafat ara fa poc però els principis van ser nosaltres els primers van ser Catalunya i València s'ha acabat, aquests van ser els primers que van agafar aquesta costum dels àrabs. I després, a la resta dels llocs que ja ni comencen a haveri o ja ni han, són els que avui han après a fer els turrons mirant el resta que els teniam, vale. Ara, amb una paraula. La conclusió del turró és que l'origen és àrab. Diguin el que diguin fins que quan parlem de les mil i una nits Apareixen uns postres molt semblants al que actualment coneixem Com el torró d'Alacant O sigui, què vull dir? Que amb una paraula, fins i tot amb llibres o pel·lícules on es parli de les mil una nit apareixen uns postres molt semblants als que actualment coneixem com a torró de amb una paraula l'origen és llegendari llegenda per unes postres que fan les delícies de la sobretaula del Nadal jo no sé a casa de vostès, però segur que en alguna casa encara hi ha entorrons de Nadal. En realitat, 25, 25, 25, aviat farà dos mesos de Nadal. Aviat faran dos mesos de Nadal i encara hi ha entorrons. I els primers dies, els primers dies, mmm, molta gent ja està menjant turrons durant tot l'any. Altres... N estan menjant durant tot l'any i després, quan arriba el Nadal, durant uns dies no en mengen. Per què? Per donar-hi importància als torrons. Perquè si, per exemple, que durant tot l'any menges torró i el dia de Nadal no en menges perquè no tens no tens torrons, no és normal. Llavors, què fa la gent normalment que en veja tot l'any? Fan una aturada... I el dia d'anar, torna a començar amb els torrons. Però, abans, els torrons els portava el tio. Ara, el tio també s'ha canviat. El tio també porta joguines. El tio porta moltes coses. El tio porta moltes coses. O sí sigui que tot ha canviat. Però abans era sempre els torrons, com que era per Nadal, només era per Nadal, però ara, com que és per tota la vida, vas al súper, en trobes, vas al... o al, al, al, al, sigui, sí, allà en trobes, n'hi han de més grans, de més petits, de xocolata, de crema, de no crema, de tot, de tot, de tot. de tot. Però sí que és veritat que les persones, que nosaltres difícilment no en fem de torrons, els nem a comprar però hi ha famílies d'Orient que fan els torrons ells mateixos. Ells mateixos tenen, doncs, unes formes, les omplen i fan una quantitat de coses precioses i boníssimes. Però boníssimes. Ara, ells no és tan sols per Nadal, pel nostre Nadal. És que els torrons els se fan servir per qualsevol dia de l'any. Vull dir, s'ha quedat sense torró i em ve de gust amb un torró doncs he de tenir doncs, una d'aquestes que digui torró, i si no, una que sigui doncs, de xocolata o d'ametlla o de que vulguis, el que sigui però vull dir que abans era tot que ara hi ha persones àrabs nosaltres difícilment fem torrons si per cas farem una pasta però torró difícilment en fem difícilment en fem els que en fan són ells perquè són els que ho van inventar Són els que ho van crear I quan vas a les seves terres També en tenen de turrons I a vegades una mica diferents dels nostres Per què? Perquè ells en van inventant Van inventant nous sistemes De fet, turrons. I nosaltres no Nosaltres copiem La prova està Que ara els nens són petits I en... els tenim aquí i els hi com se fan els torrons Però saben lo que és un torró No es pensen que és una cosa només de Nadal Un torró, quan tenen, és allò que tenen de tant en tant A casa, de xocolata de mella, De ballana no, De lo que sí. Però abans no Per això es cantava Dóna'm torró De ballana i de pinyó Si m'ho dones ve, Demà et cremaré Doncs això ja era una cançó que cantaven els nens i les nenes quan eren petits. I els pares els acompanyàvem, cantant i picant el tió. Però per què? perquè les nenes aprenguessin també la cançó de del que demanaven. Ara ja no cal ni que s'ho aprenguin, perquè saben el que és un torró, que és de ballana, de pinyó i de mel i no sé quants. Ho saben absolutament tot. Però no deixa de ser boníssim. Perquè quan passem per un aparador i veiem els torrons que són boníssims. A vegades no pensem que no és Nadal. Pensem ens agrada, pues doncs ens el comprem i ens el mengem i poc que dura. Perquè malgrat que hi ha uns normalment uns torrons que són més grans que els altres, però s'acaben en seguida, eh? S'acaben en seguida sempre quan hi han molts uh, molts torrons a casa, a vegades els guardem per què? Doncs pues perquè considerem que hasta mengem massa torró i si per casa el traurem un dissabte o un diumenge com a cosa festiva o sigui que és curiós que ens, ens hem de tocar, diguéssim l'amor propi de dir no pots menjar-ne contínuament si celebres alguna cosa ho fas, si no celebres res doncs no em mengis menja per una festa, per un diumenge però no a totes hores, per què? perquè és una cosa que t'atrau el trobes bo i t'hi enganxes. Sens ha acabat per avui ja no tenim res més. Aleshores amb una paraula, com sempre dils-hi que els espero el dia vinent i res més per avui rebin aquella versada tan gran, tan gran tan gran tan gran tan gran i aquell petó que no pot faltar mai. Adu Aéu, Adéu fins al dia vinent